Запис 15 Сам сым, сом сим, мас, Мус Мис кон кан кен, хит, хек, нет, ник, ням, Мях кяр, Сяра Мяра Няма